15-ci məzmur Davudun məzmuru Ya Rəb, çadırında kim qalar? Müqəddəs dağında kim məskən salar? Kamillik yolu ilə gedən, Əməli salih olan, Ürəkdən həqiqəti söyləyən, Dilinə böhtan gəlməyən, Dostuna yamanlıq etməyən, Qonşusunu təhqir etməyən, şərəfsizə xor baxan, rəvdən qorxanlarasa hörmət iləyən, zərərinə olsa belə andından geri dönməyən, sələmlən pul verməyən, təqsirsizin əleyhinə işləmək üçün rüşvət almayan. Əsla sarsılmaz, belə həyat sürən insan.